Under hösten ökar spänningen mellan Finland och Sovjetunionen som förhandlar om sovjetiska krav på gränsjusteringar. I oktober reser den finländska förhandlingsdelegationen under ledning av minister Joho Pasekivi för tredje gången till Moskva. Inför avfärden rapporterar radioreporteren Veiko Itkonen från centralstationen i Helsingfors. Tisdag kväll... Skymningen breder redan ut sig över staden. På Helsingfors station har åter samlats en tusenhyrdad människoskara som har kommit hit för att för tredje gången- följa våra delegater på deras Moskva resa Snälltåget till Rajajoki står färdigt för avgång vid ferrongen- och de officiella representanterna för vår regering- har samlats framför vagnen till Leningrad- som belyses av filmfotografernas klara strålkastarskin. Vi ser här bland annat statsminister Kajander, utrikesminister Erko- de övriga nordiska staternas ambassadörer- även så förenta staternas härvarande ambassadör- riksdagens talman Hackila- samt en stor del representanter för vårt övriga officiella liv- tidningsmän med flera. Överste Pasonen, byråchefen Nykop- samt statsrådet Hackarainen- som medföljer egenskap av delegationens tolk- har redan gått in i vagnen- medan statsrådet Pasikivi och minister Tanner- ...är en utaga avsked av de personer som kommit för att följa dem. Stämningen är obekymrad och lugn... ...och käntsamma repl repliker växlas. Nu stiger det upp på vagnens fotsteg. Statsrådet Pasikivi har med sig den obligatoriska bruna diplomatväskan. Minister Tanne just gå in i vagnen... ...men statsrådet Pasikivi drar honom småleende ut igen... ...för att en sista gång låta fotografernas kameror avkonterfäga dem båda. Lokomotivet visslar. Tåget sätter sig i rörelse. Det kvarvarande lottar lotta sina huvuden, Vinka med hattar och nästdukar. Stadsrådet Fasicke vill sig ännu småligande ut från vagnen. Tågets fart ökas. Det har börjat sin färd mot öster. I allas hjärtan synes den tanken röra sig. Ska tredje gången räknas gilt. Lycka på i Hela Finlands folk följer med sina varmaste tankar er färd.